Марна справа. Він належить до тих людей, які нехтують здоров'ям. Марина погодилася. А що з твоєю фірмою? – поцікавилася вона. Георгій знехотя розповів їй про ситуацію. Звичайно, вона не розуміється на всіх нюансах, однак має нюх. Вона вміє слухати. А вислухавши, починає фразою «Нюхом чую». Ось і зараз вона уважно вислухала його, а коли він закінчив, сказала «Ти не дуже побивайся, Георгію, нюхом чую, все буде гаразд. От побачиш, ти ще виграєш від цього». Повірити їй було дуже важко, просто неможливо. Однак він знав, Марина рідко помиляється, і все-таки заперечив їй. «А мені здається, що тобі таке доведеться замовляти циганський табір на мій похорон». Вони наближалися до Феодосії. «Куди їдемо?» «Треба на карту зиркнути. Євдокія в селі квартиру наймає. Чому не в санаторії чи не в готелі? Вона любить природний відпочинок. А тут гарний клімат для сматиків. У неї син хворий». Перед указівником населеного пункту Георгій спинився. «Нарушаємо», – пожартувала Марина. Георгію було не до жартів. «Я боюся», – признався він. «Мій приїзд означатиме, що я вже остаточно все вирішив». А я вагаюся. Ну то повертай, мені теж не дуже хочеться бути третьою зайвою поміж вами. Ти їдь назад, а я не зізнайся, що їхала з тобою і що ми разом відпочиваємо. Хочеш? Хочу, зрадів Георгій цій пропозиції. Однак, завівши двигун, передумав – не хочу. Він рвонув машину, і вони увірвалися в Приморське село, зійнявши за собою Куряву. Під'їхавши до будиночка, що стояв на невеличкому пагребі над морем, Георгій побачив Євдокію у ситцевій сукні білій сільській хустці на голові. Вона розвішувала на мотузки випрану білизну. Озирнувшись на гуркіт машини, вона так і замерла, а її руки вчепилися у прищіпки на мотузці. Вона була дуже природна і дуже чиста. Смаглява шкіра відтіняла білосніжну хустку, що стримувала її неслухняне волосся. Вона дивилася на нього поглядом, яким зустрічає дружина рибалки свого чоловіка, що повертається з моря після небезпечного шторму. В її очах було те, що завжди шукав Георгій в жінках – надійність, чесність, шляхетність і жіноча сила». «Кінець другої доріжки – другої касети. Для подальшого прослуховування змініть положення перемикача доріжок». Він зрозумів, що правильно зробив, приїхавши сюди. Марину з хлопчиками поселили в одній кімнатці, а Липинський зупинився з Євою в іншій, з виглядом на море. У цій невибагливій хатині – Георгій уперше за багато років відчув душевний спокій і скімливе ностальгійне тремтіння. Він неначе опинився у своєму дитинстві. Колись вони з мамою винаймали подібний будиночок на морі, біля якого ріс садочок з персиками та інжирами. Щоранку Георгій, Євдокія, Марина і двоє хлопчиків снідали у дворі під великою шовковицею, а потім йшли на море. А море тут було зовсім не таким, як у Ялті. Воно було м'яким і доброзичливим у будь-яку пору дня. Липинський бачив у своєму житті розкішні курорти. Він часто відпочивав у п'ятизіркових готелях, але тільки зараз відчув повну насолоду від спілкування з морем. У цій простій халабуді над морем, з простою їжею і репучим дерев'яним ліжком, яке додавало їм з Євою особливих клопотів, адже за стіною спала Марина з хлопчиками, він відчував щастя, яке інколи називається земним. Єва була палкою-коханкою. Крім того, відчувалося, що вона дуже давно не спала з чоловіком, тож її пестощі були дуже чуттєві та свіжі. Георгій ловив себе на думці – що не знає, як поводитися з нею в ліжку. Він зовсім розгубився. Стосунки з Євдокією були зовсім інакші, ніж з іншими жінками. Кохання з нею не було для нього процесом задоволення його власних сексуальних потреб. А навпаки, він працював тільки на неї і при цьому із жахом усвідомлював, що до кінця не розуміє, чого їй хочеться і чи їй насправді добре з ним у ліжку. Він стільки часу прогаяв з попередніми жінками. Він так і не навчився кохати їх. От і зараз його власний досвід виявився нічого не вартим. Георгій відчував себе, немов перший раз у перший клас. Його охоплювали почуття радості, гордощів за себе і страх перед невідомим. «Ти вийдеш за мене заміж?» – питав Липинський у Єве. «Так. А ти не боїшся?» «Боюся». «Чого саме?» «Твоїх?» Націонал-боротьбістів, скажи, що це неправда. Кажу, що це неправда. Для тебе я відрікаюся від усього. Минуло три дні. Уранці вони, як і завжди, снідали під Шавковицеві. На столі стояла миска з інжиром і персиками, кава, чай, цукор, рафінат і свіжий білий хліб. Марина жартувала з приводу нічного безсоння. Діти хрумкали цукор, а Георгій з Євою – Сором'язливо посміхалися, як молодята на сватанні. Сненацька у Липинського задзвонив мобільник. Усі здригнулися. Телефон дзвонив якось дивно, немов віщуючи неприємності. Георгій притулив його до вуха. Алло, «Так, Ірина Марківна!» «Що сталося?»